Bai, atzo aurkeztu zuten Donostian, Victoria Eugenia Antzokian ikus berriak izeneko ekimen. Ekimen honekin, lenguaia zinematografikoan edo ekoizpen moduetan berrikuntza eta eksperimentazio bilatzen duten ikusentzunezko lanak lagundu nahi dituzte. Hala lau proiektu aukeratuko dituzte eta lau proiektua garatzeko, lau hasteko egon dute proposatuko tabakaleran eta ondotik, eta postprodukziorako ere laguntza eskeniku dute bukaeran emaitza 2008ko Donostiako zinemaldian ere erakutsiko dutelarik besteak beste. Ba Egitasmo honen inguruan mintzatuko gara, hane Rodriguez Armendariz tabakalerako zuzendariaren erranak gurera ekarriko ditugu, baina, Aipatu behar dugu ere, e, egitaz monen atzean erakundean itza agertzen direla. Erakunde ezberdinak elkartuz, aurrera, eraman baitute ekimen berria. Uzeintzuk diren, ba, tabakalera, Kultura Garaikidaren Nazioarteko Zentroa, Donostia Zinemaldia, Donostia 2006 Europako Kultuririburua eta Euskadiko Filmategia Fundazioa. Batabakelerako zuzendaria den Anne Rodriguez Armendariz entzun deza. E, ba ikustegun beharra sortkuntzan nola baitere auspatzekoa eta bultzatzekoa eta erabaki duguna da e, egonaldi batzuk e, e, irekitzea bertan proiektu zunezko proiektuen garapena bultzatzeko. E, lau proiektu e, aukeratuko dira Eta e, lau proiektu hoien etorbidea alabe batetikan dira Kimuaken parte hartu duten sinemagileei riketze zaie, labon parte hartutakoak ere bai, e, bestalde e, e, urtero egiten den sinema ikasleen topaketan parte hartu dutenei eta laugarren bide bat izango litzateke erkidego mailako euskal sinemagileei. Eh horret, horretatik bana aukeratuko dira E jabetez tabakaleran negoteko bere proiektua garatzen eta azkeneko astean bai egongo dela momentu bat pitxina e, prestatzeko pitxina azken finean da proiektu horrek behar ekoizpena eta produkzio sustapen osoa lortzeko punto bat. ezta Proiektua aukeratuko dute, guk ekoizle desberdinak ekarrituko ditugu e, aurkezpen horretara, eta azkenean ekoiz, ekoizleen eskuetan dago proiektu batetarako dirua jartzea edo bueno, bultzatzea eta implikatzea. Horretaz gain guk bai garantizatuko degula, postprodukziorako laguntza bat, e, e, lurraldeko enpresa batekin ailea hitz egiten proiektu, Berak ere eta etatehar dago akordioa, eta azken helburu hori da hegonaldia den bitartean ere bai egongo da jarraipen bat tutore desberdinen eskutik eta masterclass batzuk ere bai sustatuko dira. Ba Rodríguez Armmendararitkalerako zuzendariaren adierazfenikin geratzen gara eta bukatzeko aipatuko dugu aukeratuak izan diren proiektu egileek izanen dutela nazioarteko irua dituren aholkularitza eta laguntza ere. Ba, izenak ez dituzte baina ondoko egunetan argituko da guztia. Bien bitartian setasunak nahi baditu zue, interesabalin badu zue, jakizue, hueugune bat plantan jarri dutela www.ikusmiraberriak.eu.